Та, може, ще, Устигнена плакатися і потім. Та потаїти не вдалося. Поїхала Скорупиха до міста, до приятельки своєї, погадати на сина. А та, їй і не гадавши, сказала, мов громом ударила. Вернула стара до свого села Кустичеву. Не було чоловіка вдома. Та як вернув, то ще з ганку почув тужне голосіння. Зрозумів, що знає вже жінка його таємницю. Поїхав тоді старий до міста порадитися з суддею полковим, добрим таки знавцем законів. Порадив старому суддя підождати ще з місяць, доки надійдуть нові якісь звістки, а далі й далеко дорогу вирушати. Сумні потяглися дні для скоруб, Сусіди, прочувши про арешт сина, почали десятою дорогою їхню садибу обминати. А може, після сина й до батька черга дійде? Нащо ж і на себе халепу накликати? Бачили, старий і стара, що менше й менше друзів стає, що бояться їхньої хати люди. Так і минали дні в чеканні чогось страшного. Написав старий до Петербурга листа, прохав одного з давніх приятелів своїх, з яким ще на баталії Полтавський познайомився, хоч довідатися про долю синови, не то що клопотатися. Та відповіді не було. Настав квітень. Поклав старий підождати днів із сім, а там послати другого сина Івана до Петербурга на підмогу. Проминув тиждень. Увечері 9 квітня сидів старий біля столу. Не спалося останніми місяцями ні йому, ні жінці. Читав читану-перечитану давню козацьку хронічку. Подобалося йому дуже пишне змалювання воїнів козацьких. І в уяві 64-літнього діда поставали живі картини і кримських походів, і полтавської баталії, де й самому довелося участь брати. Стара сиділа поруч, слухала. Минула година. Вже не раз щепцями знімала стара нагар із свічок Лойових. Уже стомився старий читати, як у дворі почувся якийсь гамір, чиїсь кроки. До ганку під'їхав візок. Вискочили старі наганок. Можеш, Павлусь приїхав. І остовпіли. З візка вилазив високий у зеленому мундирі капраль, а біля ганку вже стояв солдат із рушницею. Полякалися старі, та в ту ж хвилину побачили, що за капралем із візка вилазить і давно чеканий син. Минули перші хвилини радощів, край столу мирно сиділи старий-стара, і зморені з дороги Павло і Капраль із солдатом. Довідалася мати, що вже нікуди Павла не повезуть, тож упадала коло його супутників. Мов, у раю почували себе ті з дороги. Повні миски пирогів, холодцю, пісний борщ, ціла низка якихось невідомих страв, кварти горілки, наливок різних. Усе це бадьорило гостей, задоволені. Посміхаючись, червоний від горілки та наливок сидів на покуті капраль, куштуючи чисто всіх страв, не відмовляючись від жодної чарки. А далі постелили гостям цілі гори пухових подушок. Давно вже спалося так у затишку. В м'якій постелі після доброї вечері капралеві санкт петербурзького гарнізонного невського полку Михайлові Петухову та його помічникові, як сьогодні. Солодкий сон схопив їх у свої обійми і не випускав аж до ранку. А тим часом у горниці мати й батько розпитували Павла. Сказав той, що нічого з Шираївської справи не вийшло, розказав, що сидів ось три місяці в тайній канцелярії, Заплакала мати, як зняв Павло сорочку, і побачила вона сині криваві смуги та шрами на тілі любого сина. Сказав, що взято його за негожі слова пророзумовського, а за що саме не хотів казати. І нікому не скажу, бо більше ще лихо буде. Так і не довідалися сьогодні батько та мати, яка ж саме провина синова раді були, що хоч живий-здоровий вернув додому. І за півгодини мертвим сном спав увесь дім. А що ж справді таке сталося з молодим Скорупою, що опинився він у тайній канцелярії? А було так. Як приїхав Скорупа до Петербурга, як попоходив по різних установах, де тільки хоч яка зачіпка була, і побачив, що проти Розумовського боротися важко. Тож надумав він на інший шлях стати, до іншого способу удатися. 5 грудня 1746 року прийшов він на квартиру Іллі Ксиландера, управителя дому графа Олекса Розумовського.